Puncte de reflecție. Reflect. Dragi prieteni, am dăcrut de ora 9 și un sfert. E timpul să reflectăm asupra celor mai importante noutăți astăzi, împreună cu profesorul Mihai Cernenco. Bună dimineața, bine ați revenit, domnule Cernenco. Bună dimineața și bine v-am găsit, stimați săra de ascultători. În mod de, tradițional vom trece în revistă cele mai importante noutăți, ne vom referi la situația politică din Republica Moldova, urmând să revenim poate chiar în debutul acestui, acestei ediții, la controversatul sondaj de opinie publicat ieri, vom reveni la vizita pe care urmează să o întreprinde vicepremierul rus Dmitri Rogozin, la Tiraspol, unii analiști zic că ar putea profita să viziteze și Chișinăul pentru a tensiona situația politică înainte de alegerile... Chipule, la... La Canduda. Vom mai vorbi și despre asta și ne vom referi fără doar ce poate la situația din Ucraina acolo unde un convoi de ajutoare umanitare rusesc a pornit spre regiunea de est a Ucrainei acum Comunitatea internațională este îngrijorată ca Rusia să nu profite de acest convoi pentru a-și permanentiza trupele Prezența, a, prezența această zonă. Ne vom referi și la alte subiecte ce țin de implementarea acordului de asociere, situația agricultorilor, producătorilor agricoli din Republica Moldova pe fundalul Embargorilor, impuse de Federația Rusă, dar și pe fundalul deschiderii Uniunii Europene către piețele sale pentru fructele, legumele și alte produse din uh, Republica Moldova. Zic să revenim întâi de toate la cel controversat, de ce spun controversat sondaj de opinii, pentru că în presă ieri um, s-a vehiculat foarte mult ideea că ar fi o comandă politică mm. și numai mult uh, acest sondaj Așa în care potrivit căruia ar intra o a cincea formațiune, politic. formațiune politică în uh, viitorul legislativ și e vorba de o forță prorusească în frunte cu uh, omul Cont de afaceri. Controversatul. Controversatul om de afaceri. Că nu este om de afaceri, este greu de spus că este om de afaceri după ce a avut... Uh, ...mai multe activități care nu se încadrează în noțiunea de om de afaceri. Bine, un sondaj realizat de CBS Saxa la comanda IPP, la comanda ziarului Panorama... No, noi știm cine finanțează Panorama, noi știm mai multe lucruri. Eu nu cred, sincer să vă spun, nu cred ce drept cei care au încercat să analizeze acest sondaj, au menționat că chipul lui s-a micșorat PD-ul... Cred că cei care înainte votau PDEU acum s-au mutat la uh, acest partid controversat. Mai mult decât atât, de la PCRM ar veni multe voturi, chiar și câteva de la PLDM arată da, da. respectivul păi sondaj. Da, Într-un eu... fel a încercat, să fie găsită, s a încercat să fie găsită logica de unde acumulează atâtea voturi. Eu cred că, că mulți cetățeni încă nu știu cine este persoana respectivă. Eu le-aș recomanda să se uite la crime medie sau să se uite la prestupne rasie și atunci cred că le-ar fi clar foarte bine pentru cine să gândească să voteze, pentru că persoana respectivă nici pe departe nu este politician, persoana respectivă nu este nici pe departe un businessman. Persoana respectivă este cu totul altceva, e mult mai specific pentru perioada mijlocul anilor 90. În studiile anterioare arată că doar vreo 3% dintre cetățeni iau un calcul sondajele Absolut. atunci când votează la alegerile parlamentare, dacă încearcă cineva să ajungă în parlament prin a face în publicitate, prin sondaje nu, nu știu cât rating aduce. Da, dar eu vreau lucru. să vă spun un lucru, că eu nu prea accept noțiunea că, uite, ăștia de la PD, parcă fiecare cetățean se a în și scris că ăsta este de culoare albastră și aparține în exclusivitate PD-ului. Doamne, știți foarte bine că opțiunile electorale sunt extrem de difuze, În dependență de anumite declarații ale liderilor, de anumite acțiuni, se schimbă viziunile electoratului. În al doilea rând, vreau să vă spun că se schimbă și componența electoratului. Vin cei care 5 ani în urmă n-au participat la alegeri. Ăștia sunt un număr destul de mare de tineri care, uitați-vă, dacă îi luați la 5 ani, în fiecare an absolvesc liceele în jur de aproximativ 27, 25 până la 30.000 de, de tineri. Uitați-vă, în cinci ani de zile, cât avem. E Ce? în funcție de către cine au fost educații respectivii pentru că toți vin din, din masa aceasta a electoratului. E, e, nu, indiferent de cine, dar totuși copiii de multe ori au diferite viziuni decât părinții, spre exemplu. Și eu altceva aș fi vrut să menționez în legătură cu acest sondaj. Eu cred că uh, serviciile de stat ale Republicii Moldova, este vorba de serviciul de informații și organele de stat, procuratură, eu cred că nu-și fac treaba. Pentru că um, apariția acestui acestei persoane controversate care nu a lucrat pe teritoriul Republicii Moldova, nu a plătit impozite aici nu a declarat niciodată suma de venituri și de unde provin ele, cum poate participa el într-o campanie electorală. Asta în primul rând. În al doilea rând, eu cred că înainte ca uh, ele uh, comisia Electorală Centrală să le permite, eu cred că ar trebui să se informeze destul de bine. Chiar dacă nu există, să zicem, uh, eu știu decizia instanței de judecată cetățenii trebuie să știe cine este persoana respectivă asta în primul rând în al doilea rând am văzut că Gorbunțov nu va fi extradat Republicii Moldova pentru că dacă el ar fost extradat aici cred că se știa mai multe lucruri decât era necesar pentru un candidat controversat cum spuneți dumneavoastră și cred că nu avea nicio șansă în acest sens. Așa că sunt foarte multe lucruri aici de spus, dar aș îndemna cetățenii să fie foarte atenți pentru că persoana respectivă iată m-am uitat ieri la sancțiunile pe care le pregătești ucrainenii. Ucrainenii în calitate de sancțiuni. Și conform acestei legi pe care a propus-o guvernul Iațeniuc, radio-ucraineni, și am în prima lectură a fost votată cu 242 de deputați, prevede inclusiv lichidarea a tuturor partidilor care făc propagandă pentru alt stat. Uh, conform aceste legi pot fi închise site-urile internetul mijloace de informații de ale altui stat care denegrează statul ucrainean. Deci eu am văzut o serie întreagă de elaborări care, în opinia deputaților din Rada Supremă Ucraineană, dar și guvernul Iațeniuc, guvernul de la Kiev vine să consolideze statul și, în general, societatea ucraineană. Pe măsură ce Rusia încearcă să dizbine Ucraina, noi observăm un lucru extraordinar, ucrainenii se consolidează și mai mult, Businessmanii ajută armata, unii din ei chiar participă la luptă, deci nu am văzut cum s-a votat pentru Poroșenko. Deci noi vedem absolut tot ce, ce se întâmplă Și vedem cum, pentru că tot vorbiți de serviciul de securitate, de informații și securitate Și am ce fac cei din Ucraina Exact, să ne aducem aminte cum anumiți ofițieri încă în primăvară erau Au fost dat pe mâna judecății, exact, pentru că făceau treaba rușilor Păi da, evident, și inclusiv și coloneși general chiar Care au fost depistați, păi da, asta e treaba securității Păi dar de ce se numește serviciul de informație, serviciul de securitate de fapt? De ce? Eu am mai dubic în acest sens, au instrumentele necesare, eu cred că probe -ar putea, fi, ar putea fi găsite la orice moment, pentru că din moment ce tu nu ai plătit impozit aici și n ai trăit aici în ultimii 10 ani de zile, și nu ai plătit impozit în ultima jumătate de tu nu poți participa la alegeri. E, pentru că, păi, poate să vină oricine cu bani făcuți în mod dubios și să vii să participi în campanie să-i cumperi pe toți. Mă rog, așa în perioada de Bine, cât despre sondaje, acum tot ne punem întrebarea dacă nu scadă credibilitatea SIGA-Saxa în condițiile în care barometrele de opinie publice comandate de Institutul de Politici Publice sunt realizate tocmai de această organizație. Eu, eu sincer să vă spun, eu știu de persoanele, sau știu persoanele care verific, care fac aceste lucruri, eu parcă îmi vine foarte greu să afirm că ele sunt falsificate, iar pe de altă parte, eu personal nu cred în, spre exemplu, un 6 pentru că din nimic nu apare. Eu știu cum a apărut partidul liberal democrat când a apărut și când a luat uh, fostul premier, filat uh, procente la primărie, dar acolo um, au fost alte acțiuni a ieșit să era cunoscut din cadrul Partidului Democrat, erau lucruri care cunoscute, aici vine nimic, cumpără un partid al lui domnul Andronic, partidul cumpărat, el vine să facă... Pe pereu. ul Păi da, asta este marea problemă. Eu cred că legislația, în primul rând, nu este perfectă în acest sens, dar nici organele de resort ale statului nu-și fac lucru pentru că propaganda pentru un alt stat sau uh, în favoarea altului stat trebuie să fie pedepsită. Ceea ce tot a bătut la ochi probabil, PLR-ul a fost trecut pe linie moarte, nu știm ce șanse are, dar uh, nu e creditat în genere cu procente de apropiere a, a pragului electoral. Și nici asta tot nu cred, pentru că toate sondajele anterioare care au fost făcute cel puțin, nimerea marja asta 3% existau vă aduceți aminte, 3 întreg și 5 etc. Vreau să vă spun că acum va fi războiul sondajelor noi panorama știm Dumnezeu, dacă o să citiți panorama o să vedeți ce coloratură și ce uh, mai frunzăresc. Da. da. și, da, și să vă da. mai uitați și prin Moldavski vedul că am văzut un articol acolo care pe mine, ca pe cetățean m-a șocat Ortodoxie sau moarte, deci e, așa spunea Fidel Castro, revoluție sau moarte, pe timpul francez spuneau, libertate sau moarte. Eu cred că în condițiile secolului XXI să declari ortodoxie sau moarte, eu cred că nu este altceva decât extremism. Extremism religios pentru că în societățile contemporane, în afară de ortodox, sunt... Și catolici, și de rit vechi, să zicem, Biserica Ortodoxă, sunt și catolici, sunt și peti constali, sunt și baptiști, ce cine doriți. Deci, în cazul acesta, ce trebuie să le declarăm război tuturor celorlalți, mie mi se pare că aici zearele care publică așa material, eu, trebuie, eu cred că el trebuie să fie sancționate, pentru că, de fapt, nu este altceva ci este o palmă la adresa uh, stabilității uh, și a uh, securității interne, securității societale. Domnule e absolut cer că ne interesează ce fel de coaliție vom avea după alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie. Una pro-europeană, una care să mimeze cursul de integrare europeană sau alta mm. care să promoveze integrarea Republicii Moldova în Uniunea Vamală condusă de Federația Rusă. Aici probabil e cazul să amintim de modul în care decurg reformele în Republica Moldova mai ales la capitolul justiției. Probabil mulți oligarhi din Republica Moldova privesc cu atenție ce se întâmplă în statele care au făcut parte din noile valuri de integrare europeană. România e cel mai Evident. Vizibil exemplu în acest sens știm foarte mulți funcționari, oameni de stat, judecători și așa mai departe Care au fost condamnați pentru acte de corupție Sigur că oligarhii din Republica Moldova se gândesc la faptul că dacă restructurează sectorul justiției Odată și odată le va veni ceasul fapt drept, Pentru care nu ar fi interesați direct de implementarea unor reforme. Unii analiști zic că tocmai de asta întârzie reformele în sectorul justiției. Acum anumiti oligarhi se pomenesc între două. Nu știu, între două Bine. situații dificile, pentru că ori merg cu Federația Rusă, iar acolo nu vor avea business da, dar, pe uh, care și-l doresc. Ienaki, dacă Ucraina ar fost parte componenta a Uniunii merg marge, pe aceste reforme? era, era alt soluție. Bine, mai este și a treia variantă, cea care uh, presupune mimarea reformelor, mimarea procesului de integrare Uniunei Europeană, așa după cum s-a întâmplat din în 2003 până în 2009, pe timpul, sau până în 2007-2008, pe timpul comuniștilor când se mima mai mult integrarea europeană noi reușeam să citim printre rânduri ceea ce ne spun în mesajele lor oficialii europeni care ne criticau pentru restanțele la anumite capitole zic că acestor oligarhi nu le rămâne decât să încropească o alianță cu partidul comuniștilor pentru a mima integrarea europeană, următorii, haideți să spunem, patru ani cât durează uh, un mandat. Asta ar fi pericolul de periclitare a cursului de integrare europeană care e oricum așa cum e el, unul lent. Uh, da, ne... dar este normal într-o da. într societate care face evoluție sau merge pe calea evoluției, deci este normal să fie anume așa. Deci există îngrijorări și un pericol din acest punct de vedere? Eu aș vedea mai întâi de toate nu atât pericolul oligarhilor cât a persoanelor care se află la ministerile respective și, practic, ei sunt, de fapt, responsabili de această reformă. Pentru că oligarhii, cât n-ar fi ei, vor interesul lor, dar. Exemplul Ucrainei este fantastic în acest sens, noi am văzut că oligarhii din Ucraina, în afară pare misi de Ahmetov, în restul toți, au mers după guvernare, uh, sunt totalmente pentru guvernare, chiar dacă au business în Federația Rusă, dacă au pierderi destul de serioase în cadrul Ucrainei, uh, deci businessul își dă bine seama că pentru a continua businessul au nevoie de pace, pentru a continua business, au nevoie de relații foarte bune cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar și Banca Mondială, pentru a primi credite, pentru a-și dezvolta businessul ei au nevoie ca Ucraina să fie, nu așa cum este izolată Federația Rusă, ci să fie o țară deschisă, o țară care ar putea beneficia de acordul de asociere. Bun, chiar dacă la noi astăzi apar așa suspiciuni și eu cred că aici se referă la unu-două persoane, trei, nu mai mult. Dar care uh, sunt importante în luarea da, deciziilor, privind da, formarea unei da, coaliții eu, eu, de guvernare. Eu sunt de acord uh, că sunt dar uh, natura umană este de așa natură că ei astăzi vor și vor totul. Inclusiv și eu mi-aș dori ca reforma în domeniului justiției de mâine să funcționeze impecabil așa cum funcționează DNA în România, Direcția Națională Anticorupției. Dar noi suntem conștienti și de alte, de alte lucruri, că, într-adevăr, societatea este și inertă. Deci sunt forțe care frânează acest proces. Sunt cei care, pădă, eu mai am vreo 2-3 ani până la pensii să mă mențin aici, pe urmă, măcar și potopul după mine. Există altă categorie de oameni care nu știe să facă. Există o a treia categorie care poate, știe dar nu sunt majoritari și nu au ponderea necesară care ar putea să facă aceste reforme. Așa că eu am și răspunsul la chestiile astea. Eu nu aș da așa de mare. Eu vreau să vă spun că în România dacă n-a mai avut Voiculescu influență cu canalele de televiziune cu banii milioanele, sutele de milioane care le avea, dacă n am mai avut Gigi Becale influență și bani și televiziuni și ce vreți dumneavoastră și palate și aur și porți din aur și ce doriți și echipă de fotbal și ce doriți și până la urmă cu ce s-a terminat toată povestea? Povestea s-a terminat cu gratele de la <gântări> <gântări> închisoarea <gântări> de nu departe de București. Problema eu nu cred că este în forță în capacitate, în chestia măștor a oligarhilor. Eu cred că aici este nevoie mai întâi de toate de voință politică și de oamenii care sunt sau care au misiunea de a implementa mai mult. Pentru că legislația în fond nu este rea. Ea nu se implementează. Asta este mare problemă. Eu vreau să vă spun că chiar și Legea despre SIS care a fost amendat și iată urmează să fie adoptată. Să-i să... se, -i, se -i extindă atribuțiile acestui serviciu da. de informații și securitate. Da, dar acolo cum este o chestie. Spre exemplu, în România este foarte simplu. În momentul în care apare pericolul de securitate pentru stat, nu mai trebuie să-ți ceri voie de la ofițerul sau să fie ascultat și așa mai departe. Mă înțelegeți? Deci totul este exact așa cum este scris la noi, numai că la noi lipsește prin virgulă în caz de apare situația care pune în pericol securitatea statului. Dacă se pune acest lucru, sigur că sunt dezlegate mâine. Altceva, e, că acolo există și alte, în România există și alte mecanisme care de fapt verifică serviciul de securitate, există dna o Direcția Națională Anticorupție, există alte instituții care își echilibrează. Sau, deci se verifică reciproc, absolut, ca să absolut. fie mă, clar. Și ca să fie funcționale. Deci eu aici totuși aș vedea e, altceva, totuși în cea mai mare parte eu cred că. E, incapacitatea multor din cei care se află în funcție. Spre exemplu, eu aduc un, aș aduce un exemplu pozitiv, domnul Calmă, care este viceministrul la, la Ministerul Economiei și care a negociat acordul de asociere, cu toată critica adusă la adresa dumnealui, dar eu consider că este o persoană uh, responsabilă, o persoană uh, care cunoaște foarte multe lucruri, și este cel care a negociat Chiar dacă unii îl critică Că a negociat și a intrat în voie Practic Uniunii europene și nu s-au opus Dar este o persoană care a făcut foarte mult Acordul de asociere pentru Republica Moldova Vreau să vă spun că este extrem de important Pentru că toți cei care uh, pledează pentru Uniunea Vamală De fapt pledează pentru război Uniunea Vamală este moartă Uniunea Vamală încă o dată vă spun Este moartă Belarus și-a pus și-a impus Federația Rusă și pe Putin, l-a pus în șac. Practic 10 miliarde de dolari le are anual uh, Belarusul. Lucașun, Belarusul, din bugetul be, de, de, de Federației Federație Rusă. <laughs> datorită faptului că Lukashenko i-a spus, eu nu semnez. Deci l-a șantajat în atât de tare încât să... Nazarbaie vreau să vă spun că și Belarusia mai întâi a spus că da, noi vom introduce niște... E, e, Imbargou și noi Ucrainei Ca și Cazacstanul și a doua zi a spus Păi voi faceți voi că pe noi nu ne cam Interesează că nu avem relații foarte bune Economice și până la urmă Bieloros și Cazacstan s-au pomenit țări care N-au susținut politica embargoului A Federației Ruse Deci atunci Dar, dar aici și-au găsit niște scuze Să vedeți cât sunt de ciudate Belorusi a zis că da, să se consulte cu noi Kazakhstanul și belorusi au zis că Păi da nu s-a consultat cu noi când a luat această decizie Așa că noi suntem liberi să facem ce dorim Și eu pe cât ar crede unii că Uniunea Vamală este moarte. Probabil că e în postura unui bolnav în realitate. Să de moarte. Exact. Știm foarte bine cum funcționează că politicile de șantaj ale Moscovei în privința statelor pe care încearcă să le atragă în această odiune, cazul Armeniei e cel mai grăitor. Deci păi da, s-a ar... Mai întâi Azerbaiganul păi a da, fost în armat cu un miliard de Asta e, am vrut să zic. Deci de mai dolari. întâi i se dau bani. Îi se dau armament de un miliard. A, Ar Azerbaijan. După lui? care este chema chemat Sarkisian. Și se spune, spune domnule, dacă nu vrei război în Agorno-Karabakh, te alături. Te alături, altfel. Păi da, Republica Moldova n-a fost șantajată la rând, începând cu 2006-2007. Nu a fost șantajată în momentul. Eu vă aduc și alt exemplu. Uitați-vă. Bun, și aici și cetățenii noștri sunt cam neinformați că mai decât vrea, fac grevă ca să ne deschidă piața rusă. Și fac grevă oamenii care niciodată n-au exportat nimic în Federația Rusă. Ăsta este marele paradox. Deci, după cum vedem, eu sunt sigur că mai multe... Vă aduc e un exemplu extraordinar în acest sens. Atunci când s-a constituit CSIU prin 92, se preconiza crearea unei piețe libere. Rusia a introdus cote... Și n a făcut piață liberă a lăsat să șantajeze fiecare din acest reput. În 2009-2010 când s-a început parteneriatul este și când a văzut pericol pentru sine, dar pericol destul de serios, atunci în 2011 v-a aminte, a fost semnat acordul de liber schimb. Iar până atunci parcă nu era, el era prevăzut în documentele de constituire a CSI-ului. Deci chiar și este o chestie de șantaj. Uh, pentru aceste țări. Vreau să vă spun două lucruri esențiale în acest sens. Uh, Marea Franță, după război, Marea Franța lușal de gol. niciodată n-a zis că trebuie să ne ridicăm din, în genu din genunchi. Din potrivă, un practic, erau în 1958, practic, era un prag unui război civil cu Algeria și atunci Charles de gol a ordonat să vină trupile. Câte atentate împotriva lui Charles de gol. Tentativă de lovitură de stat, cinci atentate la viața lui. Dar Charles de Gaulle a spus, Franța vrea să devină o putere, o putere influentă în lumea contemporană. Și atunci a zis, noi prin colonii nu putem, sau având colonii, nu putem să fim un stat și să avem ponderea. Uh, în sistemul. Așa că trebuie la... să renunțăm. Da, da. pe de altă parte, și Marea Britanie, exact așa, a procedat când a creat Commonwealth-ul, da. deci la sfârșitul anilor 30. Rusia, astăzi, continuă să fie simbolul unui stat revanșard, unui stat naționalist, unui stat care, de fapt, sfidează e, statutul Organizației Unite a OSCE-ului și. A întregii legislații care a stabilit noua ordine mondială după cel de-al doilea război mondial. La ce etapă credeți că se afla această criza din estul Ucrainei? Vom reveni uh, la Chișinău, eu, am dar... să, eu am să vă spun, revenim la Chișinău, dar vreau să vă spun că Rusia este un pic impacientată. Uh, de ce? Pentru că se pare că au fost înconjurați ăștia. Din Donetsk? Din Donetsk, eu le zic separatiști, unii numesc teroriști, că li se potrivește de menune și una și alta. Pentru că Rusia a încercat joia trecută, a înaintat o rezoluție Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, prin care încerca să creeze un coridor umanitar și să vină în regiunea, în Ucraina. Asistat de... Da, coridor asistat de trupe rusești. Absolut. Comunitatea internațională i-a arătat o figură dintre trei degete foarte mare, pentru că nicio țară nu a susținut această rezoluție. Deci, pentru că Rusia probabil că a avut un plan din timp bine pregătit, în cazul în care vor fi înconjurați noi venim cu forțe noi și cu e, alimente ca să ridicăm spiritul populației de acolo. Uite, noi suntem alături de voi, noi vă susținem, etc. Și voi mergeți în continuare să susțineți separatismul estul Ucrainei. Și a ieșuat această rezoluție a Consiliului de Securitate. Și atunci Rusia la Nară Fomansk a pregătit peste 270 de mașini cu ajutor umanitar, cu mai multe chestii, dar... Ucraina a spus că noi nu vă permitem. Noi permitem doar în cazul în care ajutăm. Transmiteți a... ajutoarele poliției ruși și după aia. Treaba voastră, pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Adică Rusia vrea să-și imaginea, să-și mai spele așa. Da, să-și mai spele, uite, bă, noi susținem asta, de parcă nu se știe a și cine sunt cetățenii care luptă în Donesc, de parcă nu se știe cine au ocupat Crimea, oamenii verzi și așa mai departe. Deci nu se știe parcă cine s-a felicitat Cu întoarcerea Crimeei. Pe urmă este și al doilea element Probabil aici Pentru a sustrage atenția de la Boeing Pentru a sustrage atenția de la Estul Ucrainei Deci a venit cu această misiune umanitară În scopul să mai Într-un fel să mai Dilueze Pentru că Rusia s-a pomenit Astăzi Domnul Enachi s-a pomenit izolată S-a mai întâlnit cu Fidel Castro, care are, pare mi 88-87 de ani, care nu știu dacă mai e, este cu rațiunea... În și a mai iertat niște datorii acolo. Am vreo 34 de da. miliarde de dolari. A mai mers și pe la Venezuela, a mai mers și pe la alte stătulețe micuți, tot așa dictatoriale, așa, și chiar la Argentina. Până la urmă, această izolare totală Vine și într-o într într situație extraordinară, vă spun care. Săptămâna trecută, statul mergi și pentru prima dată au, au început exportul de petrol în lume. Asta este de fapt caraul și este catastrofal pentru Federația Rusă. În al doilea rând, Iranul, el, el a făcut mai multe declarații, că se duc negocieri între reprezentanții Uniunii Europene pentru a exporta gazele naturale prin e, Turcia, prin Georgia până aici aduce să le ducă în Europa, le poate duce condensate, cum scot embargo-ul deasupra Iranului, care este impus asupra Iranului, vor începe exportul de gaze naturale spre Europa. Cu atât mai mult că Ucraina, printre sancțiunile care încearcă să le impună, deci este chiar și sistarea... Uh, livrării de gaze naturale pentru Europa Pentru Bulgaria, și Slovace cred că ar fi catastrofal Inclusiv și pentru Republica Moldova uh, Cred că în acest caz este vorba și de altceva Ucraina vede că este cam puțin ce i face uh, Europa pentru Ucraina Și atunci încearcă să șantajeze într-un felul Uniunii Europeană cu această sistare de levrare a gazelor și Rusia nu poate face absolut nimic în aceste condiții pentru că uitați-vă ce se întâmplă deci uh, Cuba i-a iertat 34 de miliarde Ucraina avea un miliard ceva, 2 miliarde neplătite și spunea că e catastrofal Transnistria nu plătește de uh, câțiva ani buni 4 miliarde de dolari pentru gazele consumate și bine, mersi, puteți în continuare să utilizați deci aceste... Această situație, sigur că ea este prezentă și noi o vedem practic zinic. Așa că, din punctul ăsta de vedere, vreau să vă zic că șocul pe care îl, îl, îl, astăzi îl simte Rusia, el va fi din ce în ce. Sigur că Rusia este o stat mare, sigur că Rusia are rezerve, are și un fond de stabilizare. El ar putea să ajungă pe o anumită perioadă de timp, eu nu ne faptul ăsta. Dar, dacă nu va putea exporta petrol... Dar dacă nu va putea exporta, că 40% de din gazele exportate de Federația Rusă spre Europa Merg spre Ucraina, și asta este o sumă, vă, vă imaginați, din 147 de miliarde e, Dragii mei, deci 40% de este mai mult de, eu știu, de 40 de miliarde de metri e, este, o, este o sumă extraordinară Okay, or, or, oricum pentru, induz, pentru continuarea industrializării militare are nevoie Rusia de bani. Bine, Stalin a făcut-o... Omul o... chiar cerea compensație de la stat, pentru că uitați, Ucraina nu mai cumpăre, nu mai îl Ucraina, Ucrainei, ei nu pot extrage gazele naturale pentru că n-ai unde îl depozita. Pentru că ăsta este așa un produs care trebuie în permanență... Vândut și îl trebuie eliberate gazoductele ca să fie tot transmis și consumat, etc. Asta Am mai pomenit din edițiile din această săptămână despre opinia unui expert din Ucraina care spunea că tocmai vânzările de gaz sau stoparea cumpărării gazelor din Rusia către... ar fi punctului sau călcăului Ahile punctul slab, nevralgic al Federației Rusă care ar dobor întreaga piramidă economică, păi inclusiv da. lucrul ăsta s-a întâmplat în 1998, când a fost defaultul în Federația Rusă când a fost în incapacitate de plată 20 de dolari barilul de petrol era, lucrul ăsta s-a întâmplat și în 1988-89 exact același lucru a fost, sigur că Uh, ceci ce-am pomenit mai sus uh, negociele pentru că eu am citit această știre chiar la RBK, adică este emisiunea astea și un site al Federației Rusie, care, care de, -a, de -a asemenea a fost interzis pe teritoriul Ucrainei, RBK. Da. Mă rog, uh, dar acest post are totuși de multe ori niște analize lucide, are niște, chiar obiective vreau să vă zic. Bun, că ele sunt, aceste analize obiective sunt pentru, uh, pentru a lua măsuri Federația Rusă și a se apăra într-o anumită măsură, dar de a de face niște comparații, sigur că trebuie să utilizăm și aceste analize, indiferent de faptul. Eu cred că, eu cred că în aceste condiții, când Ucraina a pregătit o listă întreagă de peste pare mese, 30 de tipuri de sancțiuni, care ar putea 172 de persoane și 63 de organizații, dar cea mai dureroasă, sigur că vă spun eu, este interzicerea zborurilor avioanelor Federației Ruse deasupra teritoriului Ucrainei. Sigur că Rusia ar putea merge deasupra Belarusului sau deasupra Turciei în partea sudică sau a Mării, dar asta mărește costul biletelor de la 10 până la 20% mai ales în plin sezon de festival, de, -turistic, de vacanță. Turistic, de vacanță. Deci dacă până acum Rusia credea că nu mai are uh, posibilități de a presa și a face presiune asupra Ucrainei. Acum noi vedem că și Ucraina are niște posibilități, ce dreptele sunt limitate, dar uh, ele sunt niște posibilități extraordinar de, de, de, de uh, sesizabile. Rusia, în condițiile în care Ucraina va interzice exportul pe teritoriul Ucrainei, ea poate prin, uh, prin conducta Goluboi Potoc care merge prin Turcia, dar este capacitate foarte mică și Nord Stream, care știți că parțial a fost dată în exploatare, ar putea și pe acolo, dar iarăși capacitatea este destul de mică a acestui gazoduct și de în aceste condiții, oricum rămâne, rămâne valabilă utilizarea teritoriului Ucraine. Da, deci experții din Federația spun că atunci ar putea să o S-o dea în judecată pe Ucraina Că i-au semnat carta și au ratificat Cartea energetică Dar acolo se numai niște chestiuni generale În aceeași măsură Rusia poate fi dată în judecată Că i-a avut un acord Cu Ucraina de livrarea gazelor Până în 2018 La un anumit preț etc. Au schimbat prețul de mers Nici nu s-a uitat nici nimic Așa că acestea sunt niște jocuri De fapt este un război informațional În toată această poveste și cred că până la urmă, descoperirea pe teritoriul Ucrainei a gazelor de șist și a început și începutul explorării acestor gaze cred că trezește cea mai mare nervozitate e, în federația rusă pentru că ea s-ar pomeni în situația în care ar avea cui să vândă gazele naturale. Ori asta, gazele naturale și petrolul din federația rusă, alături de diamante și cherestea. Sunt patru articole extraordinare pentru export și sigur că de ele depind în cea mai mare parte bugetul Federației Ruse. Mai sunt vreo 5 minute până la fix, zic să revenim și la vizita anunțată al vicepremierului rus, Mitre Rogozin, la Tiraspol. Peste vreo două săptămâni va veni, împreajma zile când vom marca data de 27 august, august de ziua independenței, tot în acea zi ar urma să fie lansat și gasoductul Iași-Ungheni, o alternativă, una așa uh, simbolică. simbolică până una alta, pentru că și România are nevoie de gaze pentru anii le transporta prin această conducție, da, după adevărat, cum spunea da, el Victor Ponta nu mai cumpără, deci nici 4% de da. acum nu mai cumpără În fine, cum vine Dmitri Rogozin? Ne-am ne pus <laughs> această întrebare <laughs> pentru că zice că va găsi o modalitate Sperăm că nu vine cu bombardierul după cum amenința data trecută. trecută Eu nu știu cum uh, se va întâlni și cum va da el mână uh, Rogozin este un naționalist care a participat la războiul din Transnistria a ucis mai mulți oameni în 2005 a scris chiar șo carte și este e, publicat e, acestui e, acestui tip controversat. A atras în noi într-un într două cuvinte. Absolut, a atras din pistolul automat. A participat în 92. Eu cred că vizita lui are mai adică planuri multiple. În primul rând să leștea să le înștească Transnistria. Transnistrării au mai primit încă un, o crimee care trebuie și ea să fie plătită. 75% din bugetul care era plătit Transnistrei practic s-a epuizat pentru că trebuie dat dincolo la crimeie. El trebuie să-i convingă, pe, ați văzut că în plicuri de acum nu mai primesc și s-au ridicat prețuri la serviciile comunale. El trebuie să-i liniștească, să spună că totul va fi bine numai să fiți cu noi și o să fie totul foarte bine În al doilea rând, cred că vine e, să înceapă campania electorală Pentru susținerea celor care sunt pentru Uniunea Vamală Și ar, upra, ar putea să se oprească și la Chișină Da, eu cred că am văzut în ghile luat cuvintele invitație oficială a domnului Cando e, Vedeți aici ce se întâmplă eu cred că nu este întâmplător această informație care a apărut domnul Candu, ar vrea și el să zic că, uite, noi vrem relații bune cu Federația rusă, chiar am încheiat un acord cu Edina Rasie pe timpuri pentru a influența într-o anumită măsură electoratul, cred că are și această tentă electorală. Cred că e prima în rândul celor uh, amintite da, să sperăm că mă rog, ar putea fi și așa dar eu cel puțin, eu cel puțin văd uh, aceste două fațete mai importante, să liniștească teraspolul acolo, să-i spună că e asigură și așa mai departe iar pe de altă parte să vină să înceapă campania electorală aici în uh, Republica Moldova. poate Matura. una mai, reu mai reușită decât poate speră una mai reușită decât a avut-o în, în, în cât, uh, 2010. în 2010 să sperăm că va fi așa, pentru că totuși electoratul nostru un pic s-a mai. Eu acum aș vrea să chem pe toți cetățenii să-și dea seama de pericolul care ne urmărește pe noi. Pentru că indiferent cum mai trăim, cum continuăm să trăim, dar în dependență. Deci cine dintre cetățenii își dorește un război ca cel din Donetsk sau din Lugansk? Dacă vreți Uniunea Vamală, o să primiți un astfel de război. Dacă vreți să vă duceți să luptați în Dagestan, poftim, vreți Uniunea Vamală. Dacă vreți să rămâneți cu de uh, goale, cum este astăzi în Federația Rusă, duceți-vă nu în Uniunea Vamală. În Kaliningrad acum s-a început mișcarea pentru ruperea de la Federația Rusă, pentru că 70% din merele pe care le consumau erau din Polonia. Federația Rusă a interzis merele de import din uh, Polonia și iată acum consumatori n-au ce utiliza. Spuneau că vor dezvolta agricultura la Paștele Cailor pentru că carne de găină sau de vită, cel puțin măcar un an, jumătate, doi, pentru găine trebuie crescute, vacile trebuie crescute, ele trebuie hrănite, îngrijite, tăiate și așa mai departe. Nu este așa de simplu și eu cred că lucrul ăsta mai degrabă sau mai târziu ne va demonstra că el nu a avut dreptate. Ne oprim aici vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc Domnule Cernenco. și evenimentele, Urmărim evenimentele, le analizăm în edițiile punctelor de reflecție. Profesorul Mihai Cernenco s-a aflat în emisiune. Rămâneți aproape. Urmează la orele 10. Puncte de reflecție.